та наказним отаманом Сашком Туровцем Кошовий Сірко вже відверто виганяв ляхів і прибічників Тетері з Правобережної України. Однак не сидів, склавши руки, і польський король Ян Казимир. Кров'ю і вогнем наказав він душити повстання, і тут особливою жорстокістю уславився пан Стефан Чарнецький. Цей нелюд випалив сотні українських сіл, залишив тисячі вдів і сиріт. Ріки крові лилися по Україні. Тож часто билися козаки з удвічі, втричі більшою силою ворога. Але завдяки сміливості і таланту свого Кошового перемагали і йшли вперед, звільняючи полонеників та караючи Ляхів. І поранений Богдан був не раз, і бився нерідко один проти трьох, але долею своєю був задоволений, бо воював таки, як і мріяв за рідний край, за неньку Україну. Козаки обрали його сотником, а згодом і тисячником, визнавши сміливість і розум Краєченка». Чи не вперше на Січі був такий молодий тисячник, у неповних 18 років. Але юнак на те заслуговував, і все було б добре, та тільки непокоїв Богдана Семен. Хоч він уже трохи призвичаєвся на Січі, але тримався осторонь, розмовляв мало, часто сумував чомусь. Злі язики плескали, що Семен шалено заздрить Богданові, але Краченко тому не вірив. Не раз намагався поговорити з другом, але варто йому було завести розмову, як Семен одразу ж ставав тим усміхненим, товариським хлопцем, якого пам'ятав Богдан. І Краченко заспокоювався. До наступного випадку. Та одного разу, після добрячої гулянки в шинку, Богдан зумів таки заглянути в душу свого побратима. Всі оце дивуються з мене, ледве ворушачи язиком мурмотів осоловілий Семен. А чому? Бо не такий, як вони? Бо Джурою не був, а в козаки подався. Ні, ти скажи мені, Богдане. Я ж нічого не боюся. Ну, раз тільки було, та й то трохи, а з бою ніколи не тікав, і мені козацького жодного разу не осоромив. Звідки ж отаке ставлення, га? Через те, що хочу досягти чогось у житті, так хіба це погано? Я так розумію, що про себе подбати треба і гроші мати про чорний день, і зброю, та коня гарного. Бо без грошей і одружитися важко. Весілля ж треба справити та жінку забезпечити. А ти теж якийсь дивний, Богдане, похитав головою Семен. Ні про що не дбаєш, а хіба так можна? А як занедужуєш раптом? Чи ще щось? Хто тобі зарадить? Зарадять мені ті, З ким поруч за рідний край б'юся, Різко відповів трохи тверзіший Богдан. А ти, Семене, занадто гроші полюбляєш, Зайве це побратиме. Всі човики такого не шанують затям. Все добре в міру, а ти міри не знаєш. Чи тебе так батьки привчили, чи хтось пізніше погане нарадив? «А що ти про мене знаєш? Що?» Аж скипів раптом Семен і встав похитуючись. «Тільки й те, що прізвище моє Майстренко, і родом я з Гнатівки. А далі що? Що я тебе питаю?» Ото бо й воно. І батько, і мати мене навчали, Що на світі тільки добро і панує, І що розумним та покірним сам Бог дає. А насправді, саме зло навкруги, І продертися крізь нього неможливо. Ось ми все воюємо, воюємо, А про світку не видно, Одну дірку з собою затикаємо, інша вилазить і так без кінця. То навіщо це все, скажи мені, навіщо? А буде краще, коли ляхи наші землі захоплюватимуть, а татари Ясир тисячами гнатимуть?» Потемніли Богданові очі. «Так, по-твоєму, буде краще?» «До чого тут?» Ледве вичавив із себе семен. Я не про те. Воюємо, отже, треба. Я ж від бою ніколи не відмовлявся і від ворога не тікав.